Скільки років у шлюбі? Нічого такого, про що б не хотіли згадувати, чи сором було б оповідати? Поступово Роман зрозумів, що цього мужика, який зовсім не намагається влізти в душу, йому можна розповісти усе. І про службу в армії, і про роботу водієм, яка не сприяє чоловічому здоров'ю. Виявилось, лікар також служив військовим фельдшером після медичного училища, та ще й у Казахстані, зовсім поруч. Романові полегшило аж настільки, що хробак чи слимак майже перестав повзати там, куди його не запрошували. Поновив він свою роботу аж тоді, коли наприкінці розмови лікар почав викладати план обстеження. Звичайно, як Роман і підозрював, йому доведеться здати о той чортів аналіз, о той аналіз, який вирішить усе, від якого залежить доля їхньої сім'ї. «Аналіз, який вирішує, мужик ти чи ні?» «Тільки не це, тільки не це!» Медсестра виписала скерування. Вона їх за день пише десяток, їй не дивена. Пояснила, куди йти. Лікар у той час повів Зінулі кудись до іншого кабінету на огляд. Зачинив двері. «Добре, Зінулі, там її ніхто не бачить. А Роман мусить йти в лабораторію, показувати скерування, пояснювати, чого прийшов, а далі?» Як вони його братимуть, чи той аналіз? Це ж з вени чи з пальця не витягнеш? Існує один спосіб, як отримати оту біологічну рідину, яка вирішує, сяде близько на твою хату чи полестить далі. І немає такого ж прица, щоб Ой, блін, ну й попав він, ну й попав. Насилу допитався, де у них лабораторія. Сива жінка глянула на нього з усмішкою, в який читалось. О, ще один імпотент прийшов на мою голову. А може, нічого такого вона й не думала. Пацієнт як пацієнт, такий самий, як усі. Вона таких аналізів за день робить багато. Та Романові хотілось, щоб вона так думала, тому він і нагородив цю жінку з коротко підстриженим волоссям, особливо проникливим поглядом, особливо в'їдливим характером та іншими сумнівними чеснотами. Аж до повної професійної некомпетентності включно. Вона обов'язково скаже, що його ця, ну, як їй, ну, його сперма, блін, ну, і словечко знайшли ці чортові медики. Ну, що вона ця сптхути, ну, коротше, безплідна, нічого не варта, не Може, заплатити їй, щоб написала, що все гаразд? Зачекайте хвилиночку. От вам пробірка. Ви вже у нас були? Ні, вперше. Тоді йдіть отуди, останні двері ліворуч. Зачиняйтеся і здавайте аналіз. Але зачекайте трохи, там зайнято. Роман почервонів, здавалося, не просто до коренів волосся і до кінчиків пальців на ногах. Йому сталося, що його шкіра зайнялась полум'ям, горить, палає, волосся тріщить, звуки іде дим, і це бачать всі довкола. А як? Як здавати? Сиву жінку, здавалось, не могло здивувати жодне запитання. Шляхом мастурбації у пробірку. Вона не сказала більше ні слова, не посміхнулася, не підморгнула, ніяк не висловила своїх емоцій. Показала двері, скляні, прозорі, заліплені зсередини календарем, на якому смішно розставили короткі лапи двоє собачат невідомої романові породи – від отими короткими лапами у вузькій щілині, освітленій яскравою лампочкою, крізь прозоре скло можна було розгледіти чоїсь, скоріше, чоловічі ноги. Романові здалося, що він чує навіть дихання. Ні, так і здалося. Чекати довелось недовго. Світло згасло, двері відчинились. Вийшов мужик. Довгі ноги, джинси, що тугу облягали стегна, пробірка у кулаці. Гордий, зверхній погляд. Сива жінка прийняла оту прибірку. «Зачекайте трохи. Ні, краще прийдіть через годину. Чого вам стояти під дверима?» Рука мужика у джинсах ковзнула до кишені її халата. На обличчях обох і мужика, і сивої лікарки не змінилось нічого, ані один м'яс не вирухнувся. Аж тоді Роман згадав, що конвертик, приготований для лікаря, так і залишився в гаманці. «Забув, роздява, забув!» Загадкове приміщення, в якому здають оті загадкові аналізи, виявилось усього лиш звичайнісіньким туалетом для персоналу. Песики із короткими кривими лапками.